Det begynner å bli farlig. – Farlig, Mørk? – Ja, nettopp farlig. Har dere ikke om sider fått øynene opp har å gjøre med. Dere trenger ikke flere bevis for at det overnaturlige eksisterer Ja, men jeg skal innrømme at dette begynner bli nok så ubehagelig ja. kan se at det er så mye overnaturlige ved som stammer som regel fra høyst naturlige føtter Og eventuelt treben nei, nei, så Det viser jo bare hvor lite du har forstått Jeg foreslår at vi straks reiser tilbake til byen Nei, nei, nei. hvorfor skulle vi reise hjem med fullstendig uforrettet sak? Vi dro hit for å finne ut hva som har med Werner Det er ingen grunn til å flykte hals over hodet Bare fordi det spøker litt hver. Dette er tøv hvor lenge skal dette spillet få fortsette? Hvis vi ikke øyeblikkelig trekker oss ut av det, kommer det til å skje en katastrofe før vi vet ordet av det. Jeg blir. Jeg har stilt mig en oppgave, og Jag akter ikke å forlate dette stedet før jeg løser det. Ja, blir vi. Hvorfor skulle vi gi opp nå, når vi endelig har noe håndfast å holde oss til? Virkelig spor etter den som står bak alt dette? Jeg tror faktisk jeg begynner å ane hvordan det hele henger sammen. Men eh, kanske noen av damene her reiseløsne? Hva med det er, Lillian? Jeg drar ikke herfra før jeg vet hva som har skjedd med Bjørn. Ja. Mm. Ja, Nej? Jeg synes dette begynner å bli mer og mer spennende. Vel, vel, som dere vil. Men kom ikke å si at jeg ikke har advart dere. Herefter fraskriver jeg mig et verdt ansvar. Jeg føler meg ikke særlig fristet til å gå til køysing på værelset vårt denne natten, særlig ikke siden jeg blir mutters alene der inne. Sonja insisterer på å ligge hos Lilian for å passe på at hun ikke begynner å i søvrig. Jeg legger meg på sengen med klærne på og forsøker å lese, men bokstavene vimser forbi øynene mine uten å gi noe mening. Stadisk gått jeg mot vinduet, halvt, forberedt på at ska skal dukke opp et eller annet. Åh, oh, er det deg? Ja, kan jeg få slå meg ned her inne hos deg, at graen har slått seg helt fra? Ja, ja, selvfølgelig. Velkommen skal det være. Oi, oi, oi. Jeg synes jeg litt alt er nok så koselig å ligge her alene, så... Ja, hva er det for med grann han er irritabel som et nervøst fruentimer, og selv om det er min spesialitet å behandle nervøse fruentimer, så setter pris på å sove i rolig omgjørelse. Han er antagelig sjalu. Ja, han tror nok du er i ferd med å ta fram lille han. det er jo fullstendig Ja, det... Kjære deg, Børnart. Jeg kan forsikre deg om at jeg ikke har planer om å... Det går Lilian. Nei, får jo tro på den da. Ja, det kan du trykke det opp. Ja. Er det i orden at jeg leser den en liten tid? Ja, visst. Jeg... Ja, ja. Hva er det for slags uh, lektyre du har? Dante, den guddommelig komedi. Jeg ja. husker at du er interessert deg for gammel klassiker. Nei, jeg gjør det, Men <clears throat> Berner har tydeligvis lest den grundig. Han fulgte streker og notater. Ja. Skriv ikke han en avhandling om Dante en gang? Uten å fullføre, ja. Om Beatrice och hennes betydning for Dantes likning. Här er noe han har markert med to streker. Men for mig Beatrice, sto den rene, bent imot et dyre som i sig forbinder med to naturer. En person alene. Ja. Ja, sånt går det over mitt hodet. Selv foretrykker jeg Diksen Karag at det Kristi. Mm. Hei, sa han. Uvær borte. Og kommer månen frem. Ja, plutselig er det klart som dagen ute. Han hadde ikke vært skogen... Bygge? Mhm? Vad mener du om dette siste? Ja, så er jeg ganske endommelig. Mann med trebener, det lyder jo som titlen på en dårlig kriminalroman. Men akkurat denne kriminalromanen tror jeg ikke blir så verst. Det gjenstår ennå ett par dramatiske kapitler. så sånn til å si, gleder jeg meg til å lese <gleder> det? Ja, ja du har jo ikke lett å bli klok på, Bøgge. At du kan ta det så kalt ro til, når det er noen der ute som... Død og plag. Hva? er det nå? Det er jo ute. Skogen er en svart siluett, streket opp med sølv fra månedlyset. Mot det svarte seg en lysere skikkelse, omrisset av en man, eller i hvert fall et menneskelignende vesen. Et mørkt ansikt med enda mørkere skjeggrot og omgitt av strittende hår er vendt mot huset. Han står bare 20 meter unna, krombøyet som en vild man. Han beveger seg et par skritt til siden, og jeg ser at han trekker på det ene benet. Han er kommet tilbake. Fy må vassle,